Джошеві снився нічний ліс, гроза і людина, повішена на власному паску, прив'язаному до сволока безлюдної сторожки. Джошеві снився він сам. Майже піввіку минуло від тієї пам'ятної весни, коли розтанулись сніги і від весела зазеленілої Магурської громади, прибився в шафляри незнайомий турок. Утім турком прозвали його самі шафлярці задовгу дивовижно вигнуту люльку, що вічно куліла в незнайомця в зубах, та ще запильні смоленіви трішковаті очі. А вже темною шкірою та пташиним носом тут важко було кого-небудь здивувати. Добра половина безкидських мужиків була чорнявою та дзьобатою. А селився гість у хаті столітнього дідуся Кшися, і всі три з половиною роки, що залишався старому до приходу Кощавої, не міг натішитися самотній Кшись своїм постояльцем якого перед смертю назвав сином. Самі шафлярці вони не шпарко приймали чужинців, теж на диво швидко звикли й до прибульця, і до його імені Самуїл, такого незвичного для місцевого слуху, а позивав Самуїл Турок за трьох, на святі образи хрестився справно, пив з розумом. Лаєта сівмів так, що найзавзятіше, лихослово, щільніше натягали баранічі шапки на вуха і хмикали в кучеряві бороди. Дівок без потреби не псував, а заміжні молодиці частенько бігли до лісу до мисливця Самуїла, поки їхні законні чоловіки пасли череду за озерами. Але дітей від турка не родилося а на гарячому він не попадався. Отож усі були задоволені, бо по цей бік татрів любили мати в домі хазяйку, яка подобається іншим. А якщо зі мною живе, то виходить, і я не з пустомбрехів. Знову ж таки, останнього тижня перед смертю дідуся Кшіся котрого в роки його молодості не раз і не двічі обирали бацою старшим пастухом, чиє слово для решти було головніше за батьківське. Самоїл Турок безвелазно сидів у хаті, напував старого трав'яними напарами і тримав за висохлу руку, забуваючи поїсти та уриваючи клаптики сну, коли старого трохи відпускало. А після похорону вперше вирушив із шафлярськими пастухами в костелець. А ті, хто пам'ятав той давній випас, переказували, наче дідусь кшись, устав з струни і, каркуючи голосом Самоїла Турка, віддавав накази: Дійний овець і кіз відправити на Круглеву гору. Баранів із козлами та ярок з ягнятами тут залишити корів до озер, волів зігнати в рідкий ліс над річкою. Так і став з того дня Самоїл Турок з Самоїлом Бацою. А до незмінної люльки додалася в Самоїлових руках вівчарська Чупага, мала сокирка на довгому ратищі з мідними кілечками на кінці топорища. Кожен підгальський пастух, який поважає себе, вміє в танку стрибати через свою чупагу, тримаючись руками за лезо та за сокорище. А коли зіймалася вівчарська сокирка не для розваги, а для чоловічої кривавої забави, та частенько доводилося опісне збивати домовини для невдах. А тут спочатку зизували односельці на Самуїла, що, що, а стрибати козлом новий баца був незугарний. Коли з'явився до шафляр Мардула розбійник,